Əl-İsra və ya Bəni-İsrail surəsi 111 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini Peyğəmbər əleyhissəlamı bir gecə Məscud-ül-Həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz məscud ül aparan Allah paç və müqəddəsdir. O doğrudan da eşidəndir, görəndir. Biz Musaya kitab verdik və məndən başqa Heç bir tanrı qəbul etməyin deyə onu İsrail oğullarına bir rəhbər təyin etdik. Ey Nuhla birlikdə gəmiyəm indirib apardığımız kəslərin nəsli, həqiqətən Nuh çox şükür edən bir bəndiydi. Biz İsrail oğullarına kitabda siz yer üzündə iki dəfə fitnəfəsat törədəcək və çox dikbaşlıq edəcəksiniz deyə bildirdik. Onlardan birincisinin vaxtı gələndə üstünüzə çox güclü qullarımızı göndərdik. Onlar evlərinizin arasında gəzib dolaşırdılar. Bu vəd artıq yerinə yetirildi. Sonra sizə onların üzərində təkrar zəfər çaldırdıq. var övlət, oğul uşaq verməklə, Kömək göstərdik və sayca sizi daha çox etdik. Yaxşılıq da etsəniz, özünüzü etmiş olursunuz. Pislikdə, ikinci fitnə fəsadınızın cəza vaxtı gəldikdə, üzünüzü qara etmək, məscidə, məscid-ül əqsaya birinci dəfə girdikləri kimi girmək və ələ keçirdikləri hər şeyi büsbütün məhv etmək üçün Fars və Rum patişahlarını üstünüzə göndərdik. Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz yenidən yaramaz əməllərinizə qayıtsanız, biz də sizi yenidən cəzalandırmağa qayılarıq. Biz cəhənnəmi kafirlərdən ötürü bir zindan etdik. Həqiqətən bu, Quran ən doğru yola yönəldir. Yaxşı işlər görən müəminlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdə verir. Axirətə inanmayanlar üçün isə şiddətli bir əzab hazırlamışıq. İnsan xeyir dua etdiyi kimi bəd duada edər. İnsan tələskəndir. Biz gecə və gündüzü iki əlamət müəyyən etdik. Rəbbinizdən ruzi diləməniz, illərin sayını və hesabı bilməyiniz üçün gecənin qaranlığını silib, yerinə gündüzün işıqlı görünən əlamətini gətirdik. Biz hər şeyi müfəssəl izah etdik. Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan asar və qiyamət günü açıq kitab kimi qarşısına qoyarıq. Oxu kitabını, bu gün sən haqq kisaf çəkməyə özün-özünə kifayətsən. Doğru yoldan yalnız özünə xeyir, haqq yoldan azanda ancaq özünə zərər edər. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz. Biz Peyğəmbər göndərməmiş, heç bir ümmətə əzab vermərik. Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə, onun Naz-Neyməd yaşayan başçılarına iman gətirməyi əmr edərik. Lakin onlar pis-pis işlər törədərlər. Beləliklə, o məmləkətə əzab verilməsi haqqındakı höküm vacib olar və onu yerlə yeksan edərik. Biz nuhtan sonra neçə-neçə nəsilləri məhv etdik, Rəbbinin öz qullarının günahlarını bilməsi, görməsi, kifayət edər. Hər kəs fani dünyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə, istədiyimiz neməti orada tezliklə verərik. Sonra isə ona cəhənnəmi məskən edərik. O cəhənnəmə qınanmış, qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Mömin olup axirəti istəyən və onun uğrunda can başla çalışanların zəhməti qəbul olunar. Onların və bunların hər birinə Rəbbinin nemətindən verərik. Rəbbinin neməti istər dünyada, istərsə də axirətdə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 Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalığın ən düş çağına yetərsə, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırıb, acı söz söyləmə, onlarla xoş danış. Onların hər ikisinə acıyaraq, Mərhəmət qanadının altına salıb Ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən nəvazişlə tərbiə edib Bəslədikləri kimi, sən də onlara rəhm etdi Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları ən yaxşı biləndir Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, Rəbbiniz həqiqətən tövbəkarları bağışlayandır Qohu məqrabiyə də, miskinə də, müsafirə də haqqını ver Eyni zamanda, sağa-sola da səpələmə Həqiqətən, malını sağa-sola səfələyənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər Rəbbindən dilədiyin bir mərhəməti gözləmək məqsədi ilə onlardan üz çevirməli olsan, heç olmasa onlara xoş bir sözdür. Nə əldən çox bərk ol, nə də əlini tamamilə açıb israfçılıq et. Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan. Həqiqətən, Rəbbin istədiyi şəxsin ruzisini artırar da, azaldar da. Doğrudan da O, öz bəndələrinin halından xəbərdardır. Hər şeyi görəndir. Yoxsulluqdan qorxub, övladlarınızı öldürməyin. Biz onların da, sizin də ruzinizi veririk. Onları öldürmək, həqiqətən, böyük günahdır. Zinaya da yaxın düşməyin. Çünki O, çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur. Allahın haram buyurduğu cana, Haqsız yerə qəst etməyin, haqsız yerə öldürülən məzlum bir şəxsin sahibinə qatil barəsində bir ixtiyar verdik. Lakin o da qətl ifrata varmasın, çünki şəriyyətin bu ökümləri ilə ona artıq kömək olunmuşdur. Yaxşı niyyət istisna olmaqla yetimin malına həddi bulğa çatana qədər yaxın düşməyin, əhdə vəfa edin, çünki insan əhd barəsində cavab dəkdir. ölçüdə düz olun. Düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu, daha xeyirli və nəticə itibarilə daha yaxşıdır. Bilmədiyim bir şeyin ardınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sorğusal olunacaqdır. Yer üzündə təkəbbürlə gəzip dolanma. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də boyca yüksəlib dağlara çata bilərsən. Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən pis şeylərdir. Bunlar, Rəbbinin sənə vəh etdiyi hikmətlərdəndir. Allahla yanaşıb, başqa tanrı qəbul etmə, yoxsa qınanmış və Allahın mərhəmətindən kənar edilmiş bir halda cəhənnəmə atılarsan. Ey müşriklər, məyər Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özü üçün mələklərdən qızları mı götürdü? Həqiqətən, böyük-böyük danışırsınız. İnsanlar düşünüb ibrət alsınlar deyə, biz bu Quranda Allahın vəhdaniyyət əqidəsini, Cür və cür dəlillərlə, müxtəlif misallarla izah etdik. Lakin bu izahat onların yalnız nifrətini artırdı. D. Əgər Allahla yanaşı, müşriklərin dedikləri kimi tanrılar olsaydı, onlar ərh sahibinə bir yol axtarardılar. Allah onların dediklərindən çox uca və çox yüksəkdir. Yeddi göy, yer və onlarda olanlar Allahı təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif deyib, ona şükür etməsin, lakin siz onların təqdisini anlamazsınız. Allah həqiqətən həlimdir, bağışlayandır. Sən Quran oxuduğun zaman, səninlə ahirətə inanmayanların arasına görünməz bir pərdə çəkərik. Quranı anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına əngəl qoyduq. Sən Quranda Rəbbini bir tək Tanrı olaraq andığın zaman, onlar nifrət əlamət olaraq, Arxalarını çevrib gedərlər. Onlar sənə qulaq astıqları zaman, nəyi dinlədiklərini Bəzalımların öz aralarında gizli-gizli danışıb, siz ancaq ofsunlanmış bir adama uyursunuz dediklərini də bilirik. Bir gör səni kimlərə bənzətdilər. Onlar yoldan azdılar və bir daha doğru yolu tapa bilməzlər. Onlar, biz sürçümük, çürüyü bovqalanmış torpaq olduğumuz halda dirildilib yeni məxluq mü mə olacaq deyirlər. D. İstər daş olun, Yahut dəmir, və ya ürəyinizdə özünüzü böyük bir məxluq bilin. Yenə diriləcəksiniz. Onlar deyəcəklər, o halda bizi kim yenidən dirildib həyata qaytaracaqdır? D. İlk dəfə sizi yoxdan yaradan, onlar isteyza ilə sənə başlarını bulayıb, bu nə vaxt olacaqdır deyə soruşacaqlar. D. De, Bəlkə də bu yaxın zamanda, o gün ki, Allah sizi çağıracaqdır. Siz də O'na şükür edərək dərhal çağırışına cavab verəcəksiniz və sizə elə gələcəkdir ki, dünyada çox az qaldınız. Bəndələrimə deyə gözəl sözlər söyləsinlər. Şeytan onların arasına fitnə fəsat sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aşkar düşmənidir. Rəbbiniz sizi daha yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə əzab verər. Biz səni onlara vəkil göndərməmişik. Rəbbin göylərdə və yerdə olanları Çox gözəl tanıyır Biz peyğəmbərlərin bəzisini Digərlərindən üstün etdik Və Davuda zəbur verdik Ya rəsulum De, Allahdan başqa tanrı cüman etdiklərinizi çöməyə çağırın Onlar sizi nə mühnətdən qorumağa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 Bizə möcüzələr göndərməyə mane olan şey, ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələridir. Biz Səmud tayfasına açıq-aşkar bir möcüzə olaraq dişi bir dəvə verdik. Lakin onlar ona zülüm etdilər, dəvəni tutub kəstilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndəririk. Yadına sal ki, bir zaman sənə Rəbbin insanları ehtiva etmişdir, demişdik. Sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq, lakin bu qorxutmaq onların tüqiyanını artırmaqdan başqa bir şeyə kərə gəlmir. Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə "Adəmə səcdə edin" deyə əmritmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. İblis: "Sənin palçıqdan yaratdığına mən səcdə mi? demişdi. Həmçinin: "Birdə görək nə üçün onu məndən üstün tutdun? Əgər qiyamət gününə qədər mənə mühlet versən, az bir qismi istisna olmaqla onun nəslini öz hökmüm altında alaram." Allah buyurdu: "Çıx get! Onlardan hər kəs sənə oysa, bil ki, cəzanız cəhənnəmdir." Özü də tamam, bir cəza Onlardan kimi bacarırsansa, səsinlə yerindən oynad, atlı və piyadanı onlara qarşı səfərbər et, mallarına və övladlarına ortaq ol, onlara cürbəcür vəədlər ver, şeytan ona uyanlara yalnız yalan vəd verər, doğrusu mənim mömin bəndələrim üzərində sənin heç bir hökmün ola bilməz, Rəbbinin vəkil olması kifayət edər. Sizin üçün bol neymətindən özünüzə ruzi axtarmaq məqsədi ilə dənizdə gəmiləri hərəkətə gətirən məhz Rəbbinizdir. Həqiqətən Rəbbiniz sizə qarşı rəhmlidir. Sizə dənizdə bir çətinli yüz verdiyi zaman Allahdan qeyri-ibadət etdiyiniz bütlər qeyb olar. Lakin o, sizi xilas edib quruya çıxartdıqda itayətindən üz döndərirsiniz. İnsan nançordur. Məyər Allahın quru sizi yerə batırmayacağına, yaxud başınıza daş yağdırmayacağına həminsinizmi? Sonra heç sizi qoruyan da tapılmaz. Yoxsa Allahın bir də sizi dənizə qaytarmayacağına, şiddətli bir fırtına göndərib, sizi batırmayacağına arxayınsınız, sonra sizdən ötürü bizdən intiqam alacaq bir kəs də tapa bilməzsiniz. Biz Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları suda və quruda nəqliyyət vasitələrinə mindirib sahib etdik. Özlərinə cürbəcür neymətlərdən təmiz rozu verdik və onları yaratdığımız məxlugatın çoxundan xeyli üstün etdik. Bir gün bütün insanları öz imamları ilə birlikdə hüzurumuza çağıracaq. Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər onu oxuyar. Onlara tük qədər haqsızlıq edilməz. Bu dünyada kör olan ahirətdə də kör olar və yoldan daha çox azar. Qeyri bir şeyi yalandan bizə istinad edəsən diyə, Müşriklər səni, hardasa, o sənə vəh yetdiyimizdən sapdıracaqdılar, belə olacağı təqdirdə, səni sözsüz ki, özlərinə dost tutacaqdılar. Əgər biz sənə səbat verməsəydik, yəqin ki, az da olsa onlara uyacaqdın. Sənə həyatın və ölümün iki qat əzabını daqdırardı. Sonra bizə qarşı özünə bir yardım edən də tapa bilməzsən. Müşriklər səni Məkkədən çıxartmaq üçün az qalmışdı ki, səni o yerdə fitnəyə salsınlar. Əgər onlar belə etsəydilər, səndən sonra Məkkədə yalnız az bir müddət qala bilərdilər. Səndən əvvəl göndərdiyimiz Peyğəmbərlər barəsindəki qayda qanuna müvafiq olaraq, sən bizim qayda qanunumuzda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Gün ortadan gecənin qaranlığını dək namaz qıl, süb namazını da qıl, çünki süb namazı müşahidə olunur. Gecənin bir vaxtı durub, ancaq sənə xas olan əlavə namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni bəyənilib təriflənən bir məqama göndərsin. De, ey Rəbbim, məni daxil edəcəyin yerə xoşluqla daxil et, məni çıxaracağın yerdən də xoşluqla çıxart öz dərgahından mənə kömək edə bilən bir dəlil ver. D. Hak gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur. Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalimların ancaq ziyanını artırır. İnsana bir neymət verdiyimiz zaman bizdən üz çevirib uzaq gəzər. Ona bir pislik üz verdikdə isə məyus olar. D. Hərə öz qabiliyyətinə görə iş görər. Rəbbin kimin daha doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Səndən ruh haqqında soruşsalar, de, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə bu barədə yalnız az bir bilik verilmişdir. Əgər istəsəydik, sənə vəhiy etdiyimizi qəlbindən çıxardıb aparardıq. Sonra bizə qarşı özün üçün bir müdafiəçi də tapa bilməzdin. Lakin bunu etməməyimiz Rəbbinin yalnız sənə qarşı bir mərhəmətidir. Həqiqətən, onun sənə olan neyməti böyüktür. D əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb, bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkib, mənasını onlara izah etdik. Lakin onların əksəriyyəti küfürdən başqa bir şeyə razı olmadı. Belə dedilər, bizə yerdən bir bulaq çıxarmayınca, Sənə iman gətirməyəcəyik. Yaxud arasında şırıl-şırıl irmaqlar axan xurma və üzüm bağını olmayınca. Yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça-parça edib başımıza indirmeyincə. Yaxud Allahı və mələkləri açıq-aşkər qarşımıza gətirmeyincə. Və ya qızıldan bir evin olmayınca. Yaxud sən göyə qalqmayınca. İman gətirməyəcəyik. Əgər bizə oxuyacağımız bir kitab indirməsən, göyə qalxmağına da əslə inanmayacaq. D. Rəbbim paçdır, müqəddəstir. Mən isə yalnız peyğəmbər olan bir insanam. İnsanlara doğru yolu göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman, ona iman gətirməyə mane olan şey, yalnız onların Allah bir insanı mı peyğəmbər göndərdi demələridir. D. De, əgər yer üzündə arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, Sözsüz ki, onlara bir mələk peyğəmbər göndərərdik. De, mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın şahid olması kifayət edir. Şübhəsiz ki, o bəndələrindən xəbərdardır, görəndir. Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allahın yoldan çıxartdığı kəs üçünsə, Allahdan başqa dostlar tapa bilməzsən. Biz qiyamət günü onları üzü üstə sürünə sürünə, Çor, lal və kar kimi məhşər ayağına çəkəcəyik. Onların düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. Cəhənnəm odazaldıqca onların alovunu artıracağıq. Bu, ayələrimizi inkar etdiklərinə və sürçümük, çürüyüb ovqalanmış torpaq olduğumuz halda biz dirilib yeni bir məxluqmolacayıq dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məğer onlar göyləri və yeri yaradan Allahın onlar kimisini yaratmağa qadir olduğunu görmürlərmi? Allah onlar üçün bir əcəl müəyyən etdi ki, ona heç bir şək şübhə yoxdur. Zalimlar ancaq öz küfürlərində israr edib dururlar. B. Əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız, yenə də xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəssislik edərdiniz. İnsan xəsistir. Biz Musaya 9 aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş, Musa onların yanına gəldikdə, Firon ona, Ya Musa, mən elə gəlir ki, sən ofsundanmışsan demişdi. Musa da ona, sən bunları məhz göylərin və yerin rədbi tərəfindən açıq aşkar möcüzə olaraq endirildiyini sözsüz ki, bilirsən. Mən isə, ey Firon, səni artıq məhv olmuş zənn edirəm, deyə cavab vermişdi. Firon onları torpağından qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını suya qərq etdik. Və bundan sonra İsrail oğullarına dedik, siz Şam ərazisində sakin olun. Ahirət və ədəsi gəlib çatdıqda sizin hamınızı birlikdə gətirəcəyik. Biz Quranı haqq olaraq nazil etdik. O da haqq olaraq nazil oldu. Səni də yalnız müjdə verən və qorxudan sifəti ilə göndərdik. İnsanlara aramla oxuyasan deyə, biz Quranı hissələrə ayırıb, ayə-ayə, surə-surə göndərdik. Biz onu tədriclə nazil etdik de ister inanın isterse de inanmayın şüphe yoktur ki ondan evvel elin verilmiş kimseler yanlarında kuran okunduğu zaman üzü üstə secdeye qapanar və rəbbimiz pakdır müqəddəsdir rəbbimizin əmri mütləq yerinə yetəcəkdir deyəllər onlar üzü üstə secdeye qapanı bağlayar qurandakı öyüd nəsihət onların itayətini daha da artırar de ister allah istərsə də rəhman deyib çağırın Hansını desəniz, fərqi yoxdur, çünki ən gözəl adlar yalnız ona məxsustur. Namaz qılarkən, səsini nə çox qaldır, nə də çox alçald, bu ikisinin arasında orta bir yol tut və de, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, zəif olmadığı üçün heç bir dosta ehtiyacı olmayan Allaha həmd olsun və Allahı uca tut.